ریاض الصالحین باب دے یو سننہم نمبر او حدیث نمبر دے و سوا اتسلویخ ست سو نمبر حدیث دے او باب نمبر یو سننہم دے او کتاب و عدب التعام باب و استحباب الاقل بسلا اصابع و استحباب وای استحاب لاکل اصابې باب د په بیایان د مستحوالی د خوراک مستحب د خوراک په درې و سره او مستحب د سټل د ګوتو وکراحتې م اوښ نهدي م کوول د ګوتو سفا کوول د ګو قبل لا ک مخکې د سټو د د نه او مستحب دی خدی سټل د کاسه کاسه سټل شي ها ها پدېک 109 دی ما څه کوم نسخہ ده بیروت ای ما حدیث نمبر چ دا غېنو ماش وا اخذ اللقمه التي تسقط منه. او اغاستل دا غنولې دی اغه چپریوزی د دنه او خورا کداغې دی او صفاکول د دې لاس دی پس د سټولو نا بسایدې پمټو ول قدمې په قدم او غیر د دینه په دې باندې احادی ذکر کای وعن امن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ویلی وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ازا اکلا احدکم توامن کلا چخوری یو کستا ستوامن خوری نفلا یمسح اسابعہو ندے صفاکی گت اخپلے پکپلا پرومال پر پتولیا حتا تردی یا لعاقہا چو ستی غیر اخپلا ندے صفاکی گت اخپلے پکپلا پرومال اویو لعیقا ها یاو ستی دیل را پا بل یا اخفلا گتو ستی یا بلو لو ستی متفقن علی اتفاق کریشه بدی آدیش دا بخاری او دا مسلم د دی بیان زکا چدا ناشکری دا ستل دا گتو دی سرا آغا جراسیم آغا ام او عجزی ده په خوراک او په سکولو کې تکبر نه معلومیږي صدا او بعضي خلک چاغه تکبر کوي نو هغه کو ته نسټي وان کا بن مالک رضی الله تعالی نو قال هغه و데이트 سوشو یې دګی دی رسول الله صلی الله عليه وسلم رأت رسول الله مالی لے رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اوکلو بسلاث اسابع چاغ وب خوراک او پدریو کوتو سرا بسلاث اسابع مخم تیرشیو باب استهباب الاکل بسلاث اسابع پاول دا باب کې مالید رسول نبی علیہ الصلاتو والسلام چې خوراکه کا پدریو کوتو سرا فلاي فایضا فاراگا کلاچه فارغ پر شود خوراک نه لائقها نوبے سټلې دېسلا دې لاس لدا لاس به سټه د لاس ګته به سټلې رواه مسلمون نقل کړي د امام مسلم شریف وان جابر رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلاکلصابه نبی علی صلوات و حکم کړي په سټولو د غوتو صداو او صفته او د کاسې نن سبا سټل د کاسې دی بدله کی خلقو ته تاسو دا کړنه چې کاسه صفه کوي وایي ما دا سه یې رسېره تړي کاسی سفا کاسې صفاکول صدا کاسا دعا کوي له حدیث را روان دي چې څوک یې صفه کوي ها کاسه سټل پیغمبر حکم کړي وقاله وی نبی صلی الله علیه و سلم انکم لا تدرو نا فی ایتعامکم البرکتو یقینا تاسو نپویږئ چې په کم یو خوراک ستاسو کې برکت ده کم یو خوراک کې په ګوته سټولو सदा برکت راځي او کپه کاسه سټولو सदा برکت راځي رواه مسلمان دا خو خلکو احاديث خلق پر خودی په دی عمل کول د وجه تکبر نه وا انو نقلید جابر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علی سلام وی اذا وقعت اللقمه احدكم كلاجو غرضی کی نو لید یو کستاسو پزمکا فلیاخذها نوروا دخ دی اگر نه لرا استاد الله سن پر اوتا سیسا ستا دخلی نپری وطا سیسا نواغ دی رواخلی فلیو مت ما کان بیا من ازن لری دی کی آغا شی چوپ دی نونی پورې من ازن دسر متکلیفنا اے کنونی پوری سخارا سخزلم زلن خطوا مزر شی ناغتی لرکا ولی آکل ها آو دی خلی نورا غیل را سګن من پور ښکته وو هغه تلرګه او هغه دی وښرنو ولا يدع حال شيطان او ندي پر دې دې نو نه لزاد پد شيطان دی کاغه دې پر دې نو هغه سوخري شيطاني خري ولا يمسح يدو بمنديل او ندي پاکي صفاقي لاس په پړ مال صدا حتى تدي الاكاسه بعهو چو سړي خپل ګوتې فإنه لا يدري في أي تعامل برکه بشک ده نو پویږي چوپکم یو خوراک دکه خیره او برکت ته چوپکم سز کې خوراک ها 50 ټولو د ګوتو سره یا 50 ټولو د کاسې په کم یو شي کې برکت ده او خلکو په نزبانه سټل داسري دا قبي شه دنه خلک کړه کای دا خنه غني وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت انس ویری کان او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کلت وام کلجب او خورتم لائقه صابع او ثلاثه نسټل به ګت خپل درې په دې درې به خوراك او داسې دا سټل کلا چو کی و کالهویلې نهبيلی السلام ځثاقت لکومتو اهدي کوم کله چې او غزیږې نوړی د یوکسستاسو نوفالی یا اخ ځانو رووادي خ لهول یو م تا نه هل اله او ل دی کې دغه نو نه زری شي چې کمم په س خ د نوړی کې نوغاې ت ل دی کېوللی یا او کوله او غ د خوي هغې نوې ولا يدا للشيطان او ندي فريدي دل له ده فر ده شيطان وا امرنا ان نسلط القساتا حكم کړې موږ ته پیغمبر پاوسو صلى الله عليه وسلم ان نسلط القساتا چموږ با امسكو حكم کړې موږ ته چموږ با, با لره وقال ویلې نه بیا ل سلات اوسلام ان کوم بشه ک تاسوله تترونه نهپېږې تو عامې کومل په کم یو خوراک ساسو کې خیر, و برکت چپ دے گت سٹون سر خیر او برکت را ځي روا هو مسلمون چې په دګتو سرټو سره خیر را او کې په کاسې سټو سره خیر راځي د چې بسملهې پاولکی ویلله که نه نه شوه په منځکېدي ویلله او بیا خپله مخه د خوره من نهې خوراک نه کاو او او په خیر کې دغه څه ټلې سټله لپاره خوراک د مو کوم موله او سنت د پیغمبرم دله ملاجو او کاسته دله دواوم کوي وان سعید ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ بشکد سوال جابرن د تپوس کو د جابر رضی الله تعالی <سؤال> عنہ نن الوضو په بارداو دس کې مما مست النار دغهڅ په باره کې چې ممسکرې هغې تهور یاعنی چې کمی یو چې پور بانې پوخ شوي او هغه سلی خورېلوداغې د خوراک نروستو او د او دساتېږي او که په خپله حال باقی ک فقالا فقاله جابر جابد د جلان هو لا او دس نماتېږ لکه پور پوخ شوي لکه سالن د روټی د پور پغه شوي راغ خو او دس نماتېږ قالدو کو تاقی ووي او منګه زمنن نهبي په زمانه د نبی علیه صلی اللہ علیه سلام که لا نجدو مثلہ زارکتوام نبا موند منگا پا مثل دا دے خوراکونو الا قلیلہ مگر لگا لگا بدا سو چاگه تبا او رسیدلو پور بپک شویو جاکا خوراکونو چرتو او سو آری یو شیده چو گورتا مسل شوی حاک کریلی دی بیندی دی کدو دے تیندادا بین آری یو شید موجود دی غربانی پا خیگی خو منگ دیننا شکریو فائزان حنو وجدناو لم یکن لنا منا دیلو. او کلا چه او با منگ من با اموندو داسی خوراکونو لرا لنبو منگ لرا منا دیلو رمالونا چه منگ پیلا سونا صفا کریوی تولی الا اکفنا و سوائدنا و اقدامنا مگر لا سونا زمنگا مت زمنگ و اقدامنا و بعض زمنه په لاسونو به نزان صفه کاو اے لاس به د 13 د 13 اخکل بعض به په موټه پوره د 13 اخکل اے د 10 د آواز د 10 به صفه دا, دا تديو او بعض به با پخپو پوره د 13 اخکل 15 به پوره بس ثم صل بي ابا مون زکو ولا نه توزع او مون باودس نه کاو دا غسیز دا وجنا چپور با پوخشوه او پوخشوه او پوخشوه او نو لاس پا لاس پا متا صفا کول دام بحتر طریقه دا رواه البخاریو بابو تکسیر الائیدی علی طوام په بیان د زیادت د دا استعمال کې پا طوام بانده زیادت والی دا گتو باندې وان ابی حریرہ دابی حرینہ نکلی رضی اللہ تعالیٰ نونا قالا غوئی قالا غوئی قاسق ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد حدیث کی دست سو پچھت لکھلے دست سو ہاں چپپن پورے غالے بندے قالا غوئی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عامل اسنین کافی سلاسہ خوراک د دو کسانو کاف کېږ درله تو عام سلین کافی سلاسه د دو کسانو خوراک دری له کافیږي او د دریو خوراک سلوو له کاف او د سلوو خوراک شپکو له کافی کېږ داسې بیا توام سلاسه د کافی لربه او تو عام د دریوکسو کافی کېږي سلوو کسانو ل را متف خونالیمونکو نه نه نه نه. مل مر آغی او مخی حدیث در شیخ پیغمبر پاکو کلو جمیعن ولا تفرقو تو آم الواحد یک فلسنین تو آم دیو کافی کی گی دو دو و تو آم الان جابر سمیت رسول اللہ ماد نبی علیہ السلام ناوری در یا قولو جوی تو آم الواحد یک فلسنین تو د یو کافی کی گی دو دو یو کله چې کما روټې داله نو هغه د دوه د پارم کافی کیږي او طعام الیسنې یک فلربا او خوراک د دو کافی کیږي د سلورو لپاره او طعام الارباه یک فی سمانیہ او طعام د سلورو خوراک د سلورو کسانو د راغلی آ کافی کیږي د اتو کسانو د فارا د وا مسلم یوه وي د یوی پیندې د کار کړي او پیند په دپاس پاسه په دا راشي رداي وي پیند خورا کافي کوي الله د سلو نو د اتوک سانو د پا خوشنۍ دي صفاي او چني دي غلطي چې دی و زمنګ نار څخه ختم کی او مونږ بذا نو دا بیا ګول بیا اغشتو دم نه کافي کی خوش د 700 پچتره باندې کې خدا 700 چپ باندې ځای کې بیا ګورو اوس موږ د پسمشکات شریف وایو چې کله موږ یو کتاب ختمو د پسه او پسه بیا بل کتابه کمنګ په یو ځل دغه سو وایو نو پروند د اځلاګان ملاو چې یو ځل خنه ده سو کموري سو کموري نو اکثر بیا د کسان چې یو ځل دغه بند کی درس نو بیا د بل ته تو جوړی کوي نو د دې وجنا منکل ځان لو زانلہ زانلہ اوگو کلا پیوز ویبانا